Én is köszönöm a meghívást. Arra gondoltam, hogy a beszélgetésünket a legfontosabb könyveidre és azoknak a címeire fűzném fel. Jövőre lesz 50 év, vagy megjelent a látogató című regényed. Különlegessége, hogy formája a szimultánírás és a tartalma, a korszak szociális krizisének a feltárása is radikális. Mi az, hogy szimultánírás? Írás az a fajta párhuzamossága, ahogyan egymás mellé rögzít a raksz jelenségeket, és azokat a maga eljedésében, vagy sebességében úgy érzékelteted az olvasóval, hogy egyszerre vagyunk ott térben, szakban, hangban, az agyadban, mások agyában, és ennek a káosznak a rendszerét építi föl valahogy számomra legalábbis ez a az rend is. Azért mondom, hogy egyfajta rend nyilvánvalóan hmm. csak egy kaotikus világnak, egy kaotikus érzékelésnek, létérzékelésnek a struktúráját. Ez szépen volt mondva. Örülök, hogy egyetértesz vele. Maga a kérdés is ez lett volna, hogy hogy találtál rá erre a témára, és főleg erre a nyelvre, ahogyan ezt... A, látogató. a látogatónak a témájára, és annak a nyelvére, hogy ezt a történetet így ezen a máig eleven, még egyszer mondom, elképesztően radikális és izgalmas nyelven írt meg. Hát a témára úgy találtam rá, nagyon kézenfekvő volt, mert ö, nem volt állásom, a jövedelmem 56 után, és akkor egyszerűen találkoztam egy kollégámmal, egy egyetemi kollégámmal, Csillag Tamással. Szegény nem él, mert megölte magát. És hova mész, hova mész? Mondta, szóval, hogy megyek az újbudai téglagyárt lakótelepére. És mi csinálsz? Nyere mondta. És akkor mentem, és tetszett nekem ez a munka. Látogatás, kérdezősködés, diskurzus. És ö, fölvettek. Beszélgetni amúgy is mindig is szerettél. Igen. És kérdezni szerettem. A gyerekkoromban is már ez volt feltűnő a környező felnőttek körében, hogy mindig, a Gyuri mindig kérdez. És csúfoltak is úgy, hogy. És mond, így kezdődik egy gondolat. Ezt megfigyeltem magam is, hogy többször beszélgethettem veled, hogy most is nagyon sokszor kérdezel. Alapvetően szerintem a válaszaira vagyunk kíváncsiak, és mi szeretünk kérdezni tőled, mégis nagyon sokszor te vagy az, aki kérdezel a kérdezőtől, meg a beszélgetőtársától. Hát így babrálok -e ki a kérdezővel. Na jó, még megpróbálok az én is visszababrálni. És az, hogy ezt a világot, a 70-es, ezt a Erzsébetváros, külső Erzsébetváros világot meg is írjad és rögzítsed, és egyáltalán nem a korszak szocialista-realista módján, ugyanakkor a realizmusnak mégis valami máig érvényes módján Ez miképpen találtad meg, vagy kísérletezted ki ennek a nyelvét, meg ennek a szemléletét? Rögtön meg volt ez a hang például? Azt hiszem, hogy ez volt az egyetlen lehetséges hang. És nem volt ez egy kísérlet tárgya, hanem valahogy úgy döntöttem, hogy csak tömör szöveget érdemes a kezemből kiadni. És valahogy azt vettem észre, hogy ha neki látok írni, és benne vagyok, akkor mondjuk egy oldal, vagy három háromnegyed oldal, egy hosszabb bekezdés, ami megy. És akkor az már egy egység. Hogy hívjuk ezt az egységet? Jobb híján strófának neveztem ezeket a bekezdéseket, mert van valami költői jellege a sűrítés ilyen formájának. Főleg képi világ és olyan gondolati sűrítések, hogy egy mondatban sok minden legyen benne. A lazább szövegeket unom. Hát ez egy nagyon feszes könyv, és tényleg talán ez a sűrűség meg tömörség konzerválta, hogy mint egy jó fajta hústerméket, vagy szalámit nem fogod rajta egyáltalán az idő. Vagy mondjuk, mint egy pálinkát. Még jobb. <gül> Hamarosan innen fogjuk folytatni a beszélgetést, előtt azonban hallgassuk meg az első zenét, melyet hoztál nekünk a stúdióba, Bill Evans-től a My Man's Gone Now című számot. Konrad György Iróval és Eszé folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában. Folytassuk tovább a műveiddel. A Városalapító című regényet kapcsán a városról és a te kérdeznélek, mi a városok titka? Hogy nem lehet a végére járni. Hogy rejtelmes, hogy olyan, mint a regény. ha Egy jó regény. És az, hogy találkozhatsz emberekkel, akiket nem ismertél, és egyszerűen ismerősek lesznek, hogy veszélyek jönnek, és barátságos élmények. Tehát a váratlanság. A te is ilyen város épülnek fel egyébként különböző városrészekkel, különböző rétegekkel. Igen. Tényleg, mintha hogy sétálhatnánk az életműben. Lehetséges, hogy így van, ahogy mondod. Meg azt is mondanám, hogy az emlékezésnek legalábbis annak, amit én üzök, az egy jellegzetessége, hogy térben ábrázolható, térben egymás mellett való képek vagy gondolatok vannak, és akkor egy ilyen strófának, vagy egy ilyen bekezdésnek, vagy egy latinolt szekvenciának, akkor ott vége van, szünet, és jön egy másik ilyen. A különböző idősíkokat is így tudod térben Igen, ábrázolni. így van, így van. De kérdezzél. A, a, a város kapcsán azt szeretném kérdezni, hogy eddig hol érezted magad az életed során otthon? Mik voltak, melyek voltak azok a helyek, amiket az otthonodnak éreztél? Talán nem túlzásra azt mondom, hogy mindenütt ahol házak és emberek vannak körülöttem. De hát én jól éreztem magam Beretyú újfaluban, és oda volt honvágyam 1944-45-ben, amelyek nem nagyon vendégmarasztalú évek voltak. Amely egy város volt a neve ellenére, ugye? Tehát már akkor is város volt Beretyú új Nem volt. Nem volt. A faluvárosnak nevezte Nagyál, Nadányi Zoltán, a kitűnő költő. De hát ő a megyei levéltárnak volt az igazgatója, ennek volt egy varázsa nekem a megyei levéltárnak, hogy az nem ott volt, hanem Nagyváradon, oda átvitték. És ezért faluban mondható, semmi sem volt, csak a levéltár igazgatója, aki viszont egy kedves kis házban lakott a Tisztves telepen és hölgyekkel napozott ruhátlanul. Ez a korban mennyire volt megszokott? Beszéltek róla. Amit a városról mondtál, azt mennyire érzed érvényesnek a mai Budapestre például, meg a mai városokra azt, hogy az ember eképpen otthon találja magát ennek a zárt végtelenségével. A túlságosan tervezett városokat nem szeretem. Legyen a városban az időmunkája benne. Legyenek ennél fogva térbeli és látványbeli meglepetések. Most a napokban bezárt egy cukrászda a Szent István körúton, és az jutott eszembe, amit nálad olvastam egy helyen, hogy a városban nem véletlenül van egy sarkó hentes, egy másik épületben mozi, és hogy ezeken a helyeken az lenne jó, jó, hogyha mindig is hentes lenne, meg mozi lenne valahogy ez a szervesség. Mint Igen, ha... ez egy nagyon kedves értelmezés, és az sajnálatos, hogy ez nem így van többnyire. De azért a szocializmusnak volt egy előnye, az volt az előnye, hogy, hogy nagyon konzervatív, hogy maradtam, papír volt helyén, papír volt helyén, hentes, helyén hentes. És így tovább. Virág volt, helyén virág volt. Akkor is, hogyha állami lett, akkor is ha államosították. Ahogy a te a vaskereskedése kereskedése is maradt után a vas kereskedés Egyébként, berettjú új Berettjújfalunk? Egy darabig, igen. Mielőtt apám átvette volna nagyapámtól, akkor az egy tartós dolog volt. A megyékben volt egy nagy vas mert parasztoknak kell sok vasárú. És ezt már megszokták, hogy ekétől puskáig minden van. Ma mi van annak a boltnak a helyén, tudod? Egy darabig még az volt, és a egykori seg segédek voltak, a tovább szolgáló alkalmazottak, de aztán egyszer csak eladták valami kínai cégnek, és akkor ott össze-vissza mindenféle hülyeséget árultak. A zsinagóga pedig, ha jól tudom, az ott volt szom a szomszédba a házatokhoz képest, ugye? Igen, a házunk mögött volt. Én nekem az egy elementáris élményem volt reggelenként, hogy kimentem, megnéztem, ott vannak-e már a gólyák, vagy nem, vagy nincsenek, mert a gólyák ott fészkeltek, a fritj tábla mellett volt egy ilyen szerűen kiképzett oszlop, és abban raktak fészket. És hát tavasz, a születésnapom táján jöttek meg a gólyák, aminek nagyon örültem. És a zsinagóga kertjében birkóztam egy kecskével. Egy nagyon makacs, erős kecske volt, és amikor a két szarvát megfogtam, és azzal próbáltam őt átra nyomni, akkor ő egy darabig hagyta, nagyon ravasz volt, és aztán egyszer csak úgy ellökött, hogy segrestem. És... kecskéktől ez egy szakálas trükk valószínűleg. Igen, igen. Szakála is volt. És a tempó... a zsinagóga kertjében. A templom udvaron ő jöttem, ténykedett, legelt, nem kellett kaszálni, és én meg ott futballoztam. Mindenki tette a dolgát. Innen repülünk tovább Konrad Györgyel a beszélgetésbe, és szállunk is haza, azonban hallgassuk meg a következő zenét, a Long Long Summer című dalt Dizzy Gillespie-től. Nagyszerű. Dizzy. Dizzy. Korhágy György íróval és eszéjstával folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában. A mostani beszélgető blokk végén pedig egy friss szöveget is meghallgatunk vendégünktől, de még maradjunk a korábbi műveknél egyelőre, meg pedig az alapvető eszéiddel folytatnám. Az eredetileg szamizdatban megjelent az autonómia kísértése kapcsán felmerül, hogy miképpen látod az igény erőteljes lecsökkenését honi köreinkben. Sajnálom. Anélkül nincs pedig sem irodalom, sem önálló szellem önállóságot jelent, ugye? Igen, és hát a legnagyobb mértékű visszafelődést talán éppen a magát kritikusnak nevező értelmiségköreiben szenvedt el, amelyik teljesen elkezdett bezárkózni a dogmáiba. Vagy dogmába, vagy majmolásba. Tehát az eredetiség, ami nélkül nincs irodalom, szánya bánja, de hátrason Te viszonylag hamar eszméltél, és kezdted el használni az eszedet egyébként, és nagyon hamar ö, léptél be a korszakba gondolkodó aktív emberként, a már a 40-es évek végétől kezdve mondhatni, Ó, hogy... Sokkal előbb. Sokkal előbb? Igen. Hát azért is, mert... Gyorsan felnőttél például. Ne, nem annyira az volt, hanem a rádiót hallgattam, a BBC-t, itt London. Azt a három kopogást nagyon szerettem, mert előzően a nevelőnő mellett ülve, akit ugyancsak nagyon szerettem, Hilda volt és Bajor, de nagyon ő viszont Hitlert szerette nagyon, és mindig odaült, amikor Hitler beszédet tartott, és lelkesen hallgatta. És amikor kezdtem érteni, hogy ez az alszlottunk kiírtás, és ez a zsidókkal van összefüggésben, hogy a Hilda nem csak engem szeret. És akkor már határozottan az ellen a hang ellen fordultam, és apám olyasmire kért, amit nagyon szívesen tettem, mert ő is hallgatta volna a Londont, de akkoriban szokás volt zavarni a BBC adását. És ez azt is jelentette, hogy a zavaró hang az előre-hátra mozgotta a tényleges hang körül. Na most ehhez elég finoman kellett a tekerőtárcsát forgatni, hogy kövessük a hangot. És apám nem tudta annyira, ez talán egy gyereknek jobb képessége volt, úgyhogy minden, délut, minden délben 3 4 kor együtt hallgattuk a, a londoni rádiót. És aztán későbbi évtizedekben is gondolom, sokszor hallgattál kvázi ellenzéki vagy tiltott rádió csatornákat. Mindenfélét, igen. Minden félét. Az antipolitika egy másik nagyon fontos könyvednek a címe helyett pedig, mintha az apolitika, illetve a depolitika korszakát élnénk. Mi lehetne most a cselekvő stratégia szerinted? Nem bedőlni. Hát munkába kerül a nem bedőlés. Gondolkozni kell a dolgokon. És, ön kritikusnak és, is lenni? De önkritikusnak azt kérdezem? Igen, igen. Igen, igen. Hát önkritika nélkül nincsen autonómia. Mert, mert ki is lennék, hogyha magamat tükörben mindig szépnek látnám. Így kapcsolódnak össze ezek a fogalmak akkor. Igen. És azt hiszem, hogy akkor áll elő a játék is. Az autonómiához hozzátartozik az, hogy szórakozzunk. Maga az írás is a szórakozás egy neve. És ha nincs a mondatban vagy a bekezdésben valami szórakoztató váratlanság, akkor az nem jó. És ehhez viszont egyfajta szabadság is kell, és ezt a belső szabadságot te azokban az évtizedekben is megtaláltad, amikor kvázi a nyilvánosságban mondjuk nem jelenhettek meg a mondataid. Hát ez volt a kérdés, hogy simulok-e annyira, hogy unjam, vagy nem simulok, és akkor jól érzem magam. És te az utóbbit hát igen, igen. a belső emigrációt, amit nagyon sokszor, nagyon pontosan ábrázoltál viveidbe. Igen, hát az jobb volt, érdekesebb volt. Amellett nem teljes magányt jelent, mert jelent barátságokat is. És a, a baráti szövedék az nagyon fontos volt minden diktatórikus helyzetben. Azt mondhatnám, hogy hogy az volt az életben tartó. Megkérnélek, hogy olvas fel egy részletet új könyvedből. Ez a legújabb, ez tulajdonképpen az Ásatás című könyvnek a különböző köteteiről van szó. Egy megjelent, aminek a címe, amelynek falevelek szélben a címe. Tegnap kaptam még levelet a Surkamp könyvkiadótól, hogy kiadják Blatterin Wind. Ez talán egy négy vagy öt vagy több kötetes dolog lesz, nagyjából attól függően, hogy én meddig élek. Van egy második kötet, aminek Öreg erdő a címe, de ennél is tovább megyek, és most a harmadik kötetből olvasok, azt már nem mondható, hogy nagyon unalmas, mert még, még nincs. Vezeklés. Ezek mindegyik ilyen szekvenciának van címe. Lógni. Ez volt a fő tevékenységem. Lógni a kötelező alól, az iskolából, a társadalmi munkából, a katonai szolgálatból, a kommunista rituáléból, a felvonulásokról és a gyűlésekről, a vidám körtáncokból és sokadalmakból, mindenből, ami közösség ilyen erőkedő volt. Talán ott el a dolog, hogy ez nekem nem megy, amikor unoka fívérem, Zádor István rábeszélésére gimnazista koromban egyszer elmentem egy kommunista mozgalmi körzetbe, ahol olyan lányokkal kellett táncban összefogóznom, akikkel nem kívánkoztam összefogózni. Később, szociális munkásként is a hajdani Urifiú, mi mi voltomért vezekeltem. Azért, mert nekem jó cipő volt a lábamon, mikor szembejöttek a főutcán a mezitlábas parasz gyerekek. Unokafívéremtől eltérően nem gondoltam, hogy nekik attól lesz cipőjük, ha az apánktól elveszik azt, amiük van. István azt akarta, hogy ne legyen polgárság. Én senkiről nem gondoltam, hogy ne legyen. A kezdetektől napjainkig folytatom magányos játékomot. Hasonló elmerüléssel, mint Hajdan, a gyerekszoba nagy barna linóleumán hasra fekvő, ahol felállítottam a vonatot, a várat, az ágyukat és a sokféle tereptárgy között a játékkatonákat is. Élükön ő Horti Miklós állt, a magyar királyság kormányzója, kék tengernagy uniformosban, tányér arany válbolytokkal, kezét tisztelgésre emelve. Majd ahogy jött a háború, és én már tudtam, amit tudtam, a kormányzó gyakran átkerült a túloldalra, az ellenség térfelére felére, az ágyuk torkolatával szembe, aminek a vége az lett, hogy egy zöld agyaggolyó őfeméltóságát ledöntötte a lábáról. Amikor Beretyújfaluba visszautazva, megtudtam, hogy csak mi élünk, és hogy a többi gyereket, iskolatársaimat megölték, elővet, Jobban mondva, folytatódott a bűntudat, amelyet már kisgyerekkoromban is éreztem, hogy talán szégyenkeznem kellene azért, mert a többieknél módosabban élünk. A környezetem általában irigyelt és ritkán sajnált. Szerettem egyedül játszani, órákig el tudtam ülni egy lábas fedérlel amelyet Ferdén, az ebédlőasztalunk pereméhez támasztottam, gyanánt, és úgy képzeltem, hogy egy száguldó autóban ülök. De számba veszem politikai zarándok útjaimat, melyekben sok más emberrel együtt mentem, és netán valami elszót is mondogattam, nem túlságosan hangosan, inkább csak udvariasan. Gimnáziumi éveimben minden tehetségemmel igyekeztem kimaradozni a menetekből, úgy például, hogy bár elmentem az osztálytermünkbe, ahol gyülekeznünk kellett, de amikor a többiek levonultak az utcára az iskola elé, én halkan beléptem a térképszekrénybe, hogy amikor a tömeg elvonult, kiléphessek onnan, és mehessek a barátommal a Dunára evezni. Most ez egy oldal volt, egy szekvencia volt. Minden oldalnak címe van tulajdonképpen logikailag jönne egy másik is, aminek az a szíme, hogy Finikuf, ha megengedett, felolvasom ezt is. Vesztemre azonban Alapos ellenőrként a szekrényajtót kinyitotta az iskolai diák titkára a szöszögő-pöszögő filozófus, aki görögből és matematikából is kiváló volt, és lehetett volna pusztán eminens is, de politikai szerepre is igényt tartott, bár remekül felfogta, Mindazokat a német, angol és francia nyelvű filozófusokat, akiket a szovjet filozófia professzorok pártján engesztelhetetlenül elítélt. Mégis elmondta nekem, hogy mit írnak, és érdekes filozófia történeti tanfolyam részesévé tett. Nem felejtette el azonban tájékoztatni az elvtársakat az én tévegéseimről. Na, szívesen hallgatta rögtönzéseimet, és irónikusan is, hogy már megint milyen bizarr értelmetlenséggel traktálom őt. Elpirulva álltam a térkép és kilépve abból nem tudtam okosabbat tenni, mint hogy jót nevessek a helyzet vigyátéki idétlenségén. Ő azonban elképedve csak annyit tudott mondani – Konrád Elftáft, te nagyon finikuf vagy. Cinikus. Feszögött. Felvonulás helyett inkább a Dunára vágytam, Hollander pál barátommal, akinek volt egy kétpárevezős kilbótja, aminek kormányülésén többnyire Erika ült, egy cionista lány, aki a matematikában kiváló volt, mint amennyire szép, de a homloka okos, a beszéde koncentrált. Szíven lélekkel agódott a barátaiért, akik a cionista mozgalom keretében éppen akkor szöktek át a határon nyugatra, hogy kalandos viszontagságok után eljussonak Palesztinába, az akkor alakult Izrael államba. Erika gyötrelmesen agódott azokért, akik lebuktak, és akiket talán éppen a barátaik buktattak le, Államvédelmi kocsin a határba úttazva és vezetve a fegyvereseket az osztálytársaik nyomával, akiktől megtudták, hogy menni készülnek. A tiltott határátlépésre titkon készülőknek egyszer már elég volt félniük a saját államoktól. Akiket bevittek, azokat verték is, szakavatottan, hosszan, elvatulva, hogy megpuhuljanak. Erika felszegte a homlokát, és elképzelte azt az embert, akit vernek, meg még azt is, aki odaáll a kivégző falhoz, sőt, levetkőzik a tömegsír előtt, ami már nem csak megkövült engedelmesség, mert az áldozat most eljátsza a gyilkosai fölé emelkedve azt, hogy meghal, mert megölik. Erika bátyát koncentrációs táborban a felsorakozott fogjuk előtt szökési kísérletért felakasztották. Thank you. Fredrik Sopper nocturnyének első tétel után Konrad Györgyel folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai műsorában. A mikrofonnál továbbra is Szegő János hallják. Európa eszéjét a a című könyvedbe gyűjtötted össze. Miként látod Európa jelenlegi válságát? Ez egy válság, vagy inkább válságok összeérése? Egyetért ez ez egyáltalán a diagnózissal, kérdez. hogy Európának van egy válsága? Nem tudom, hogy van-e. Hát Orbán szereti mondani, hogy van. Meg az oroszoknak is jó lesnék ha így lenne, de nem egészen így van. És azért nincs így, mert az emberi európaiak örülnek, hogy tagjai az Európai Uniónak. És ha valakik ellenzik, azok általában valamilyen jobboldali, vagy szélső jobboldali posztfasiszta figurák, akik akiknek nem esik jól, hogy van egy olyan közös integráció, amelyben előre rögzített és elfogadott, kölcsönösen megállapodott érték, értékek vannak. Az Európai Unió lényege az, hogy meghaladja a nemzetállamok kompetenciáját. A jobboldali, szélsőjobboldali kritikusok azok általában a nemzetállamoknak az abszolút elsőbbségét hangsúlyozzák. De hát miből lettek a nemzetállamok tartományokból, megyékből? Kisebb térségekből. Ezek összenőttek, és állammá váltak, ilyen módon például az Olasz Városállamok nem tudták volna megvéteni magukat a francia behatolással szemben, ahhoz, hogy védekezni tudjanak, nekik is nemzetállamba kellett szerveződniük. És a nemzetállamoknak pedig láthatólag már a II. világháború előtt, Sőt, az első világháború előtt több államba kellett szerveződniük, antant, központi hatalmak, majd aztán hatalmak és szövetségesek. Tehát voltak éppen két nagy blogba. És azt mondhatnám, hogy diákoromban, és különösképpen egy kicsit azután, úgy éreztem, hogy csak az a gondolkodásmód, vagy ideológia, vagy elmélet a helytálló, amelyik blok transzcendens. Tehát átlépi a blokhatárokat határokat, és ilyen módon a nemzet határokat is. Azt eleve. A következő beszélgetés blokkunkba fogunk majd átlépni. Előtte hallgassuk meg az előbb már hallott Chopin nocturne a második tételét. A Chopin nocturnyának második tétele után egy utolsó beszélgetéshez térünk vissza Konrad György íróval a belső közlés mai adásában. Ásatás című regény folyamán az emlékezet és a képzelet egymást erősíti, és mindehhez egy sajátos epikai szerkezetet is találtál az egyoldalas prózaetűdök révén, mintha zenei formája lenne ennek az epikának, helyenként klasszikus zene, máskor pedig jazz. Uh, ugyanakkor te már elkezdted másfél évtizeddel korábban is a memuáriaidat írni, annak az első kötete volt a elutazás és hazatérés, a napfogyatkozás kor, stb., hogy ezeket a könyveket mi köti össze, illetve mi választja el az, az önéletrajzisságon belül? Leginkább az. Maga az önéletrajzisság? Igen, én. Meg az, hogy te hogy nézed a korábbi életedet. Igen. Uh -huh. És hát végül is egy költőnek mi köti össze a verseit, a személye? És hogyan függnek össze ezek a szövegek? Például a Sonett, ugye, 14 soros. A, az én szövegeim nem lehetnek hosszabbak 24 sornál. Annyit bír el a kompjúter egy oldalon. Ugyanakkor 50 évvel ezelőtt, amikor a látogatót írtad, akkor is már hasonló egységekben gondolkodtak? Igen, ami mondhatnám, hogy ha kézírással, elég sűrű kézírással egy oldal. Most már géppel írsz rögtön, vagy még mindig van egy olyan szakasz, amikor kézzel írod a szöveget? Van egy olyan szakasz, és aztán azt átírom, de viszont annyiszor javítgatom, simítgatom, hogy a géppen az könnyebben megy. És mit szólsz ahhoz, amit mondtam, hogy hol klasszikus zenének, hol meg jazznek tűnik a szöveget? Örülök neki. Öppen tegnap hallgattam egy nagyon művelt úrnak, aki a szellemi védelmének tanácsánál, vagy igaz, valamilyen hivatalán Hivatal. elnök volt, és nagyon hozzáért, zeneértő ember, és kérte, kérdezték, hogy mit hoz magával, azt mondta, hogy barokkot és jazzt Ez pászol. Te pedig klasszikus, voltak éppen a Chopin romantikusat, és jazzt hoztál. Ezeket szeretett hallgatni is? Az zongorát szeretem hallgatni. Kicsit zavar, nem szeretem a fúvas hangszereket is, de jobban szeretem, ha, ha csak az zongora szól. És a Chopin ugye a zongoráival boldogult jól, és a jazzben Art Tatum, úgy van írni, vagy Tatum, meg Bill Evans, és talán még Earl Hines, úgy hogy Hines. Ezek, ezek nagyon jó esnek a fülemnek, és azt is mondhatnám még, hogy ezért inkább háttérzeneként használhatók. Tehát a hátam mögött van a rádió, amelyen beállítottam, és ne legyenek túlságosan agresszívek, mert akkor megzavarnak. Mert nem arra valók, hogy, hogy én őket hallgassam feszülten, hanem arra, hogy, hogy egy ilyen védőréteget képezzenek mögöttem. És közben írhassal, el, írhass igen, és gondolkozhass. Igen. Alá vannak rendelve az írásnak. Mert hogy te minden nap írsz. Vagy javítok. Így volt pontos, köszönöm szépen, Gyuri ezt a bölcs meglátásodat is, illetve azt is, hogy eljöttél, ezen elérkeztünk mai adásunk végéhez, Konrád György Gyrónak és esszistának nagyon szépen köszönöm, hogy vendégünk volt, felolvasta a friss szövegét, és a számára meghatározó zenéket is megmutatta. A jövő héten martonéval várj ön fiata fiatal szlemmerekkel, most addig is megköszönöm a figyelmüket és búcsúzom, további szép estét kívánok! A műsorvezetőt Szegő Jánost hallották. Önöknek is szép estét kívánok. Belső közlés. Tal és szöveg első kézből. A szerkesztő Páimárk. Belső közlés.